السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه الله وبعد بعدكم شكر الله جل جلاله نقم تكيا صلاه وسلاما زائد متموت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى تتدelea kukumshana machache kuhusiana na risala muhimu risala ya khud' aqidatak من الكتاب والسنه الصحيحه تشكو عقيدياكم وفنوا دينياكم خاصه وخصوصانا ايماننا وعقيده كتبكم كتابه ان شاء الله سبحانه وتعالى لنا سنه يمتمي صلى الله عليه وسلم ketika درس اللي يتانغليا تلغسيه خصوصانا سوالي ni kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala mitume wake? Na ya kuwa mitume hawa walikuja kufikisha ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujumbe muhimu ambao watakiwa kuwafikia wanadamu wote. Wale ambao walikuwa zama za mitume na wale ambao wapo baada ya mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuondoka na tukaona ujumbe huu muhimu waliofikisha mitume wa Allah ni kutufikishia sisi kuwa naabudu Allah wajtanibut taghut mabuduni wenu Allah subhanahu wa ta'ala na mjepushe na mengine yote ambayo yanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na tukona huku Allah subhanahu wa ta'ala ulama wanasema lazima muislamu ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika hali tatu au katika sehemu tatu au mambo matatu <todicata> na yote haya yanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kabisa ambalo tulilizungumzia lilikuwa ni swali la saba na jawabu yake mahuwa tauhidur rabb kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake katika yaani kuo yeye ndio mola pekee yake ambaye aliumba ulimwengu anayemiliki ulimwengu na anaendesha mambo mambo yote ya katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia alhamdulillah rabb rabbil alamin shukrani zote njema na zake yeye mola. wa wa wali vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katuambia anta rabbus samawati wal ard amtum sallallahu alayhi wasallam katkasnayak aqimtu kuzalakum sifu Allah ambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe ndio mola wabingu na ardhi kwa hivyo tauhidi hii ni muhimu ni muhimu kwa kuwa mslam anakiri ya kuwa yeye ameumba na Allah ana انا كيري يكو ييه anayemzuku na kumpa yote ambayo anayo katika neema alizojaliwa na Allah yote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'mah famin iwe ndogo au kubwa basi yote kutoka kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la tatu ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anayeendesha kila jambo katika ulimwengu na ikiwa hali ni hiyo basi kuna umuhimu wa kumtegemea yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutokuwa na waswasi maishani kwani kila mmoja amepangiwa mambo yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala la kujitahidi kuyapata yale mazuri na kujiweka mbali na yale mabaya huku tukimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukiridhishwa na yote ambayo yanatufika kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini tawhidhi yakwamini au uh, huu na akidha hii ya kuamini ya kuwa Allah wa muumba Allah ndiye anayemiliki kila kitu na mwenye kuendesha kila kitu haitoshelezi kumfanya mwanadamu kuwa ni mu'min kumfanya mwanadamu kuwa sasa yeye ame na kumjua Mola wake kwa hivyo ni katika mna na atakuwa ni mna ahli janna la kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupasha Yakuwa yeye ndio mola wa bingu na ardhi. Na yeye ndio mwenye kuendesha kila kitu ili sisi tuweze kumtukuza, ili sisi tuweze kumwabudu kama anavofaa kuabudiwa. Na sisi tu for the sake of information ya kuwa tumejua Allah ndio Khaliq, Allah ndio Raziq, Allah ndio Mudabbir, Mutasarif kisha yashia hapo. La. wale wa au washirikina وليقو زعما النبي محمد صلى الله عليه وسلم واولكير كوسانا توحيده ولكير كوسانا اجمبه يقو والكو وكيولزوا قل من يرزقكم من السماوات والارض والكوكيولزوا من ناني ان يرزقني الله لا يقولون الله وتسمي الله سبحانه وتعالى walikuwa akiulizwa wala insaaltahum man khalaqahum la yaqulu Allah. wala ni wa nani anayawumma nani anayarzuqu nani anayuhifadhi nani amewapa yote ambayo munayo walikuwa akisema ni Allah subhanahu wa ta'ala wanakiri nakiri gawa washrikiina wala walikuwa zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam ya wale ambao wapo leo katika zama zetu wanakiri wanakira ya kuwa kuna Mungu. Wanakiri ya kuwa huyu Mungu ndiye ndiye muumba. Wanakiri ya kuwa huyu muumba ndiye anayewaruzuku na kuendesha kila jambo katika huu ulimwengu. Lakini pamoja na hiyo walibakia kuwa washirikina. Kwa sababu Qur'ani imethibitisha, Qur'ani imekiri ya kuwa ilikuwa wakiambiwa nani amewaumba wanasema ni Allah walikuwa wakiambiwa wakiambiwa nani anayewarizuku wanasema ni Allah walikuwa kiurizwa nani anayewalinda na kuendesha mambo yote wanasema ni Allah lakini walikuwa wakiambiwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yastakbirun wanafanya kibri wanakataa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala Bali wakimshangaa Mtume sallallahu alayhi wa sallama kuwa na kusema aj'ala alaha ilaha wahida huyo Muhammad yeye, afanya miungu yetu wote kuwa mungu mmoja inna hadha la shay'un ujab wakishangazwa wow, na hilo. Kwa hivyo wao walikiri mambo yote hayo mengine lakini tunapokuja kwa kumwabudu mungu mmoja hapo ndipo palipokuwa na kizazaa. Kwa Abu Talib alipokuwa na Mtume sallallahu wa alayhi wa sallam akumhimiza kusema la ilaha illallah Allah, wakana Abu na wale waliokuwa pembozoni mwake walielewa maana ya la ilaha illallah ni nini Ndio maana wakamkanya Abu Talib kwa sababu walimhakikishia kuwa akisema kalima hiyo atakuwa yeye anaikataa milla ya Abdul Muttalib. Ana Abdul Muttalib. Ana eh, nakupinga Ibada za kuabudiwa wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala walielewa vyema maana ya la ilaha illa Allah walielewa kwa kusema la ilaha illa Allah ni lazima ujiweke mbali na mengine yote yanabodiwa na Allah kuna moja au nyingine na kumwabudu Mungu mmoja walielewa hivyo vyema ndio maana wakamkanya na kumkataza Abu Talib aseme hilo na Abu Talib alielewa waquluni wa'budu maana la ilaha illa Allah ninini kwa hivyo hii sehemu ya kuabudu Allah peke yake sehemu ya kutoelekeza ibada nyingine yoyote tu Allah subhanahu tu Allah subhanahu wa ta'ala hilo ndilo lile loleta kizazaa na mvutano baina ya mitume na wafasi wao haikuwa katika tauhidur rububiyya katika kuamini ya kuwa Mungu yuko na ndio mwenye kuumba na ndio mwenye kuruzuku la kwa hivyo hii ndio sehemu muhimu ambayo tunafaa Kuelewa zaidi na kulisitiza zaidi kwa sababu tauhidur rububiyyah ilikuwa ni kuwasimamishia hoja watu hawa ya kuwa ikiwa mwakiri ni Allah subhanahu wa ta'ala ameumba bingu na ardhi yeye anayewaruzuku yeye basi taktazil hikma ni vyema na hikma ni kuwa huyo anayewaruzuku na kuwalinda na aliyewaumba yeye ndiye kwa kuabudiwa lakini pamoja na hayo maana asaf, mpaka leo kuna baadhi ya watu wana mnima Allah subhanahu wa ta'ala haki zake pamoja na kuwa wanatambua wa kuwa Allah jalla jalalu yeye ndio mwenye kuruzuku na kupeana kila kitu kwa hivyo insha Allah Taala katika darasa la tutapitia maswali ambayo Sheikh ame yapitia kuhusiana na tauhid ya ibada tauhid ya ibada ya, ya kumwabudu Allah subhanahu wa taala ili tuweze kupata eh, kujukumbusha mengi kuhusiana na sehemu hii wa jazakum Allahu khairan wa fikum. feekum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa